а коли наблизився, упізнав Радивонову Марусю. Здрастуй, Марусино! Давно ж я тебе не зустрічав. Як ти тут опинилась?» Дівчина стояла у дранті, ноги були обмотані ганчір'ям. «Ось приїхала, живу тепер тут». «Де живеш?» – здивувався бригадир. «Тут у лісі живу, тут мій дім. Ти б краще у село перебралася? Може б заміж вийшла?» «Знущаєтесь! Хто мене таку візьме?» Тільки тепер бригадир побачив, що одна рука в неї зігнута і не розгинається. Вибузяли. Бригадир закашляв, я зняв кепку і став вибивати з неї пилюгу об коліно. А далі сердито. «Так це твої штучки? Ти хлопців звідси прогнала? Зізнавайся, я вас... «Шептунівських добре знаю, ти їм туману в очі і в вуха напустила!» «Дядько, ну що ви таке видумали? Навіщо мені їх проганять? Чи лісу мало?» Зблиснула зеленим оком і побігла бур'янами до Устимової гори. Вона вирила у горі нору серед кущів глоду, так, що ніхто не знав, де її схованка. Так жила ще кілька років. Коли розорювали шептуни, вона ходила по ріллі і збирала різні речі – гудзики, дужки, з відер, рамки від портретів, шматки одягу і взуття. А потім насипала могилу так високо, що було видно аж ген здалеку. І усе сиділа там та плакала. Пізніше її враз не стало. Може, вона замерзла у своїй землянці, бо ж морози стояли пекучі. А може, десь пішла чи поїхала по світах Ніхто її не шукав і не журився за нею. На початку 60-х парторг і голова колгоспу «Шлях до комунізму» вирішили перенести останки похованих серед поля хуторян у село, там зробити братську могилу і поставити пам'ятник. Приїхали чоловіки з лопатами двома підводами, тільки завернули з вербу, як зробилося їм моторошно. Упід укинуло. Руки дрижать. Начальство бадьориться, а й саме перелякане. Ось уже й могилу видно, а коні йшли йшли, та й стали не руш. Хлопці з лопатами повставали з під вод на коней кричать, батогами б'ють. Раптом така буря знялася, що піджаки стіл зриває, аж сиву навкруги. Дивляться, коли озимина попереду могили. Отгортається, як покривало, І відділяється від землі жінка У небесній накидці. Висока, як у стимова гора, Стає перед могилою, Застує її собою. Минуло років та років Могила стоїть серед поля, як стояла. І нині, кожної осені, Коли ідуть туди сіяти або орати, Беруть із собою хлібину, Перш ніж почати роботу, зупиняються біля пагорба, кладуть на нього буханець. Дозвольте, панове господарі, побути на вашій землі. Гер переможений. Полонені німці зводили цей квартал з любов'ю і розпачем. Спочатку вони тільки боялися. Брутальна лайка зависала на устах, коли охоронець чіплявся поглядом і байдуже погіркував «Шнель, бедлота, шнель!». Вони не любили цей народ, не любили будинки, які мали тут поставити, але тільки назвівся фундамент, як щось траплялося з кожною цеглиною. Цеглини лагідно лягали у руки, не обривали м'язи, не дряпали шкіру, немов розмовляли з полоненими про те, що цей будинок міг бути їхнім, стояти на околиці Лейпціга. Коли протала земля, Фрідріх скопав маленьку грядочку, обгородив її камінням і посіяв негідки. Де він узяв те насіння, невідомо. Але ми, діти, добре пам'ятаємо, як він клав між грудочками зернини, як потім притоптував їх і, повернувшись до нас, усміхався. «Гуд, кіндер, гуд!» А коли німців повели в барак, ми розвоювали ту землю, розкидали каміння, зробили з паличок хрест, зв'язали його травою і поставили на грядці. Уранці, коли їх вивели на роботу, ми ще спали, але навіть крізь сон я чули, як скриготіли урощені лопати, як стукали дужками відра, як надсадно бухикав Фрідріх і гіркав охоронець. Місто давно не сердилось на німців. Удови жаліли їх і роздивлялися картки їхніх дружин та дітей. Часом приносили щось з одягу, старий піджак або картуз та ще варену картоплю, на що ті усміхалися, дякували, називаючи вдів фрау. У Фрідріха теж була фотокартка двох дівчаток у білих сукенках і білих черевичках. Він не раз нам тикав тут дивовижу. Чи забувши, що ми вже бачили, а чи хотів похизуватися, які в нього чепурні діти. І ми у відповідь цілу весну і ціле літо топтали і розкидали його грядку, його маленьку державку у нашому зледенному місті. Він до того бридко кашляв, до того був худий, гнилозубий і брудний, що ми не могли його не дражнити. Ми любили ціляти в нього грудками, Любили, коли він саджав нас на коліна та співав своїх дурних німецьких пісеньок. Підосінь